Abilități de comunicare Autor Alan Pease Această înregistrare aparține www.lecturaudio.ro Capitolul 13 Cele 17 expresii ineficiente pe care trebuie să le eliminați din vocabularul vostru Vă oferim o listă cu cele mai nocive cuvinte și expresii pe care le puteți rosti. Aceste expresii par să spună ceva, deși de fapt ele dezvăluie emoțiile, sentimentele și prejudecățile vorbitorului. Eliminați-le din vocabularul vostru, pentru că ele vă diminuează credibilitatea. Iată câteva exemple. Una se spune și alta se aude. Dacă obișnim să folosim expresiile într-un fel sau cam așa ceva, în realitate transmitem interlocutorilor ideea că nu suntem siguri pe noi sau nu știm despre ce vorbim. Când rostim expresia, înțelegi ce vreau să spun. Ceilalți aud de fapt că nu sunteți siguri de ceea ce spuneți. Atunci când vorbim cu cineva și vrem să ne referim la soția, la soțul sau la partenerul nostru și nu-i folosim numele, ceilalți înțeleg că ne depersonalizăm partenerul. Așadar, în loc să spunem, soției mele îi plac fructele, am putea să spunem, lui Anca îi plac fructele. Alte expresii sunt, pe cuvânt, îți spun deschis, zău, sincer sau crede-mă. Numai oamenii care nu vor să fie cinstiți, care nu vor să fie sinceri, care exagerează sau spun o minciună, își încep deseori propozițiile cu aceste cuvinte. O altă expresie ar fi, desigur. Ceilalți de fapt aud sau înțeleg că încercați să forțați o confirmare. Alte expresii ar fi Așa ar trebui sau Așa s-ar cuveni. În realitate încercați să forțați o confirmare prin inducerea sentimentului de vinovăție sau al datoriei. Altă expresie Să nu mă înțelegi greșit. Când folosiți această expresie, alții aud de fapt că vreți să spuneți ceva negativ sau să criticați. După umila mea părere, în realitate vreți să faceți o afirmație egoistă. Nu vreau să fiu rău sau nu vreau să fiu egoist. De fapt, asta vreți să fiți. De exemplu, în afirmația nu vreau să fiu grosolan, de obicei, este urmat de o afirmație grosolană. O altă afirmație. O să încerc. În realitate, transmiteți ideea că nu vă așteptați să reușiți. Sau, voi face tot ce pot. Ceilalți pot să înțeleagă că tot ce puteți, în realitate, nu e de ajuns. Și o ultima afirmație despre care vorbim. Cu respect, ceilalți de fapt înțeleg că nu îi respectați. În capitolul următor vom vedea cele mai eficiente 12 cuvinte pe care le puteți folosi.